Aprilie spulberat Pista 21 Toate aceste întrebări i le mai puse apoi, puțin schimbate, dar în aceeași ordine, însă ea nu i-a răspuns nici la una și el a priceput că motivele bănuite erau cele rele. Brusc bărbatul simți că îl cuprinde o oboseală mai profundă ca oricând. Afară în sera Amurgul însoțit de ceață se lăsa cu iuțeală peste drum. Prin geamul trăsurii îi se păru că vede în negură un om călare pe catări. Obrazul galben al drumețului pe care lui Besian i s-a părut al l recunoaște, se mișcă puțin în paralel cu trăsura. Încotro s-o duce oare prin înserarea asta, intendentul sângelui?" se întrebă Besian. Dar tu încotro?" se întrebă apoi în forul său interior, singur pe platoul acesta străin, în negura bântuită de fantasme." Încotro. Peste jumătate de oră trăsura trase în fața hanului. Unul în urma celuilalt, cei doi urcară treptele de lemn și intrară în cameră. Focul încă mai ardea, iar găleata cu apă pe care cu siguranță hanjiul o umpluse din nou se afla deasupra focului complet înegrită de funingine. O lampă cu petrol lumina vag o daia. Lăsară și focul și găleata în plata domnului. Diana se dezbrăcă și se întinse pe pat, acoperindu-și ochii cu brațul. El rămase în picioare lângă fereastră și doar din când în când se întorcea pentru a-i privi mâna albă, mâneca dantelată căsută spre umă, cu care ea continua să-și acopere jumătate din figură. Ce să-i fi făcut oare polifemii aceia aproape orbi? Se întrebă. Și își dădu seama că întrebarea aceasta ar putea să-i umple întreaga viață. Rămaseră la Han în noaptea aceea și a doua zi, fără să iasă din cameră. Hanjiul le-a mâncarea acolo, mirat din cale afară că nu-i mai cereau să le facă focul. În dimineața celei de-a treia zile, era în 17 aprilie, surugiul duse valizele la trăsură și cei doi, soț și soție, după ce plătiră și se salutară destul de rece cu hangiul, porniră la drum. Plecau din Rafș. Capitolul al șaptelea Dimineața lui 17 aprilie îl prinse pe Giorgu pe drumul mare, întorgându-se la Breziv tot. Deși călătorea fără întrerupere încă din zori, înțelese că până în satul lui ar mai fi avut cel puțin încă o zi de mers, în vreme ce răgazul i se sfârșea la amiază. Ridică ochii spre cer în căutarea soarelui pe care norii îl acopereau, fără a reuși totuși să-l ascundă. Amiaza nu e departe, își spuse, coborându-și privirea pe pământ. Drumul părea sângeriu. Mergând cu înceta că dacă răgazul i s-ar fi sfârșit spre seară, ar fi putut ajunge acasă cel mai devreme pe la miezul nopții. Dar, răgazul său, ca și majoritatea celorlalte, sfârșea la prânz. Se știe că, în cazul acesta, dacă cel ce beneficia de luna de pace era ucis chiar în ultima zi a timpului, se cerceta în ce direcție se afla umbra lăsată de țeasta sa pe pământ în momentul căderii spre apus sau spre răsărit. În cazul în care umbra era întreptată spre răsărit, însemna că el fusese ucis după prânz, deci după scurgerea termenului stabilit. În caz contrar, era evident că fusese ucis înainte de vreme, mișelește. Giorgu privi iar în sus. Soarta sa era legată în ziua aceea de aer, de mișcarea soarelui pe boltă. Apoi, ca și înainte, scrută drumul, dar din cauza sforțării ochilor, părea scăldat în lumină. Privi în urmă, dar peste tot, stăruia haloul acela trandafiriu. S-ar fi părut că trăsura neagră pe care o căutase în zadar trei săptămâni la rând prin ravș n-avea să se arate nici în ultima zi a vieții sale de om liber. De câte ori se păruse că o va întâlni, de tot atâtea ori a dispăruse ca luată de vânt. Fusese văzută pe drumul umbrelor, la hanul din șala, pe drumul mare al steagurilor, dar nu reușise de fel să dea de urma ei. Când ajungea în zona în care se spunea că fusese văzută, ea se afla deja în ținutul vecin, iar când el se întorcea pentru a-i tăia drumul la vreo răscruce, ea o lua pe neașteptate în direcția opusă. Uneori uita de ea, dar eu amintea drumul însuși, acum însă nu mai avea nicio speranță, căci chiar dacă ea ar fi umblat toată viața prin rafși, el avea să se închidă în turnul de veche și n-ar mai fi putut-o vedea. Apoi, dacă, prin absurd, el ar ieși cumva din turn în ziua aceea, ochii îi vor fi aproape orbi, astfel că, în locul ei, va zări doar o pată tulbure precum soarele, care, din spatele norilor, părea un buchet de trandafiri striviți. Giorgu își luă gândul de la ea. Ai lui îl așteptau îngrijorați în cursul dimineții, dar el nu putea ajunge înainte de amiază. La prânz ar fi trebuit să-și întrerupă călătoria și să se ascundă în așteptarea nopții. Acum el era un ucigaș căutat și umbletul lui încoace și încolo trebuia să se petreacă doar noaptea și pe drumuri lăturalnice. Canunul, nu numai că nu lua asta drept un semn de frică, ci din potrivă, o socotea înțelepciune și bărbăție, pentru că prudența în afara faptului că apăra viața ucigașului, îl împiedica să umble pe unde i-ar fi fost voia, îndărjind astfel și mai mult familia victimei. Alături de sentimentul datoriei împlinite, ucigașul trebuia să se mai simtă și vinovat în fața obștei. Oricum, chiar de la amiază, ar fi trebuit să găsească un ascunziș unde să stea până la căderea serii. În ultimele zile, prin hanurile în care dormise, i se păruse că zărește în câteva rânduri pe cineva din neamul Crucicie. Poate că i se păruse, poate că era adevărat. Îi puse sără pe urme pe careva, ce avea să-l ucidă imediat după expirarea răgazului, atunci când de regulă cel urmărit nu și-a luat încă toate măsurile de apărare. Oricum, trebuie să mă păzesc, și zise el și își ridică ochii pentru a treia oară spre cer. Tocmai atunci îi se cau de un zgomot îndepărtat. Se opri și ascultă cu atenție, dar degeaba. Porni din nou și zgomotul se auzi iar. Era un fel de duduit înfundat, când mai slab, când mai puternic. O fi vreo cascadă presupuse, și chiar asta era, apropiindu-se și zărind-o, rămase ca fermecat, o cascadă mai încântătoare, nici că văzuse vreodată. Era altfel decât celelalte, fără spumă și clocor, căzând liniștit din stânca verde în vale, ca pletele de fată. Jorgu își aminti de părul frumoasei femei de la oraș. Luminată de soare, cascada ar fi fost aidoma părului ei. Rămase o vreme pe podețul de lemn, sub care apele prăvălite de stâncă curgeau așezat lin lipsite de solemnitate. Nu își putea lua ochii de la cascadă. Cu o săptămână în urmă, într-unul dintre hanurile în care, în auzise că în lume există țări în care apele cascadelor dădeau lumină electrică. Un muntean tânăr le povestise altor doi drumeți că aflase asta de la cineva care și el aflase de la un altul, iar drumeții ce ascultau repetaseră. Să se facă lumină din apă? Ești în toate mințile, omule? Ce? Apa e petrol? Să poată da lumină? Apa stinge focul, nu-l aprinde. Dar munteanul se încăpățână că așa auzise și că nu exagera cu nimic că se poate face lumină chiar din apă, dar nu din orice fel de apă pentru că între ape există deosebiri ca și între oameni, ci numai din apa miraculoasă a cascadelor. Nebuni sunt cei care ți-au spus și încă mai nebuni ești tu crezându-i luau bruftuit drumeții. Ceea ce nu l-a împiedicat pe muntean să afirme că dacă ar fi fost așa, conform cuvintelor celuilalt auzite de la primul, deci, dacă asta s-ar fi înfăptuit, canonul se va mai îmblânzi, moartea va trăiera mai puțin prin rafș, așa cum sarea pământului dispare sub biciul ploii. Nebun ești, nebun delegat, repetau drumeții, dar Giorgu fusese tentat să-l creadă pe necunoscut. Plecă cu greu de lângă cascadă. Drumul se întindea nesfârșit, aproape fără coturi, ușor arămiu în zare. Ridică iar ochii spre cer. Peste încă puțină vreme, răgazul de 30 de zile lua sfârșit și el avea să iasă de sub scutul jurământului. În afara timpului, își spuse, îi se păru ciudat că omul poate ieși din propriul său timp. Încă un pic repetă și ridică iar ochii spre cer. Trandafirii striviți din spatele norilor începuseră să se ofilească încetul cu încetul. Giorgu simbi cu amărăciune ca și când ar fi vrut să-și spună, n încotro. Între timp, trăsura în care călătoreau Vorbsi alerga pe drumul mare al steagurilor, cel mai lung dintre drumurile ce străbăteau platoul. Stâncile acoperite în parte de chișură rămâneau mereu în urmă și privindu-le, Besian Vorps își spuse că, iată, în cele din urmă, părăseau împărăția morții. Din când în când privea profilul Dianei, palidă într-o nemișcare pe care zguduiturile trăsurii nu atenuau, ci din contră o făceau mai evidentă, femeia îi trezea uneori frică. Era complet străină, înstrăinată, doar înveliș material al cărui spirit rămăsese acolo sus. Ce mi-a trebuit să o duc în rafșul acela blestemat?" se întrebă el, poate pentru a suta oară. În singur moment de comunicare cu platoul și a pierdut-o, mecanismul acela monstruos a atins-o insensibil și a răpit-o, transformând-o în sclava lui, în cel mai bun caz, într-o zână bună. Zgomotul roților trăsurii se dovedi a fi muzica cea mai potrivită ca acompaniament al îndoielilor lui, al frământărilor și al căinței. Își pusese fericirea la încercare, ca și când ar fi vrut să se convingă că o merită sau nu. O trecuse prin porțile infernului, fragila fericire încă din primăvara din tâi. Dar ea n-a rezistat încercării. Calm, uneori își spunea că, în realitate, Niciun alt sentiment, niciun alt bărbat n-ar fi reușit să stingă simțămintele Dianei față de el. Și dacă se întâmplase, doamne cât de amare erau cuvintele, se întâmplase, s-a întâmplat nu pentru că s-ar fi evit un altul, ci dintr-un motiv îngrozitor de vag. Era ceva tulbure, drama a milioane de vieți, secole de rândul și tocmai de asta părea un fapt irreparabil. Asemenea, rândunicilor lovite de locomotivă, ea se izbise de drama platoului și nu-i putuse supraviețui. Câteodată, cu o liniște de care se temea și singur, își spunea că platoul își ceruse pe semne tributul. Pentru cărțile lui, pentru zânele și vrăjitoarele descrise în ele, pentru loja minusculă de unde urmărise spectacolul unui întreg popor însângerat. Poate că pedeapsa fi putut găsi orunde, chiar și la tirana, își spuse încercând să se liniștească singur. Pentru că rafșul își întinde tentaculele până departe, peste toată țara și oricând. Își ridică mâneca ca siului și privi ceasul. Era chiar vremea prânzului. Giorgu privi în sus și descoperi în spatele norilor pata liliachie. Era chiar amiaza, își zise. Răgazul său se spăvise. Din doi pași, ușor ieși din drumul mare și o porni peste țarini. De acum trebuia neapărat să găsească un loc unde să aștepte lăsarea nopții. Pe ambele părți drumul era pustiu și totuși a merge în continuare pe el i s-ar fi purut a fi contrar canunului. Câmpul se întindea cât vedeai cu ochii. În depărtare se zăreau ogoare cultivate și pomi, dar de jur împrejur nu exista niciun ascunziș. Cum o voi găsi primul tufiș mă voi ascunde în el. Cugetă Georgu, ca și când ar fi vrut să se convingă singur că își continua drumul, nu din trufie, ci pentru că nu și găsea adăpost. Câmpul se pierdea în zare. Omul se simți cuprins de o liniște ciudată, mai degrabă de un vid mut. Era singur sub cerul, care acum părea a plecat nicel spre asfințit din pricina apăsării soarelui. Îl înconjura aceeași zi, același aer și aceeași strălucire roșiatică, deși răstimpul răgazului s expirase și el pătrunsese într-un alt timp. Privea indiferent în jur. Iată! Acesta era timpul de dincolo de legământ, timpul etern ce nu-i mai aparținea, fără zile, fără anotimpuri și ani, un timp universal cu care el n-avea nimic de-a face. Complet străin, neavând semne pentru el, nici vești, ținându-i secretă, ziua osândei aflată undeva pe-aproape, zi necunoscută într-un ținut necunoscut. În vreme ce se gândea la acestea, zări în depărtare o clădire cenușie pe care o mai văzuse într-un rând. Ehanul din Reța, își spuse când fu ceva mai aproape. De acolo și până la fântâna al cărui nume el uitase, drumul era sub jurământ, cel puțin el așa știa. Drumurile jurate n-aveau anunțuri și nici alte semne și totuși le cunoșteau cu toții. Ca să fie mai sigur, ar fi putut să-l întrebe pe primul trecător ce ar fi ieșit în cale. Giorgu grăbi pasul. Crăierul îi ieșea din amorțeală. Avea să ajungă la drumul jurat, pe care se va oploși până seară, fără să mai fie nevoit să se ascundă în tufișuri. Între timp, cine știe, trăsura de catifea ar putea să treacă pe acolo. Într-un rând, după cum aflase, ea fusese văzută la hanul din șala. Da, da, așa va face." Giorgu privi în stânga, apoi în dreapta, se asigură că și drumul și câmpul erau pustii, după care, ușor străbătu porțiunea până la drumul mare și intră pe el. Făcu asta pentru a ajunge cât mai repede la drumul jurat, până la care, altfel i-ar fi trebuit o oră de mers. Atenție!" își poruncii. Acum capul își lasă umbra spre răsărit. Dar drumul mare continua să fie pustiu. Mergea repede fără să se gândească la nimic. Departe de drum, zări câteva siluete negre ce păreau nemișcate. Când se mai apropie, văzu că erau doi bărbați și o femeie călare pe catâr. Drumul ăsta e jurat oameni buni?" îi întrebă Giorgu când se întâlniră. Jurat, băiete!" răspunse cel mai în vârstă dintre ei. De o sută de ani e jurat între hanul reța și fântâna vrăjitoarelor." Mulțumesc!" zise Giorgu. Să fi sănătos, băiete, îi bătrânul privindu-i întreacăt panglica neagră de pe mânecă. Drum bun! În vreme ce pășea cât putea de repede, Giorgu se întrebă ce s-ar fi făcut cei în situația lui, pe care îi prindea ziua umblând prin rafș, dacă n-ar fi existat asemenea drumuri, singurele lor adăposturi scăparea lor de urmăritori. Partea de drum sub jurământ nu se deosebea prin nimic de drumul celălalt același caldar de vechi stricatici colo de copite și viituri, aceleași grobi și aceleași tufișuri pe margine. Și totuși lui Jorgu i se păru că nuanța aurie a prafului de aici avea ceva ciudat în ea. Inspiră adânc și își rări pașii. Aici voi aștepta înserarea, gândi. O să mă odihnesc pe vreo piatră sau mă voi preumbla în sus și în jos până diseară. Oricum era mai bine decât să stea pitulat în tufiși și apoi s-ar fi putut ivi trăsura. Nutrea speranța vagă că o va zări încă o dată, în vreme ce în visul său lucrurile luau amploare. Să apară trăsura, să oprească și cei doi din ea să-i spună Hai, munteanule, urcă în trăsură dacă ești obosit, să facem o bucată de drum împreună. Când și când Giorgu privea cerul, în cel mult, trei ore avea să se însereze. Pe drum treceau munteni singuratici sau în grupuri mici, pe jos sau pe cai. Departe, în zare, zării două-trei puncte nemişcate. Erau cu siguranță ucigași care, ca și el, așteptau căderea nopții pentru a porni mai departe. Cei de acasă ori fi îngrijorați, își spuse el. Din urmă se apropia un muntean mergând încet în urma unui bivol. Bivolul era complet negru. Giorgu mergea mai încet decât celălalt și omul îl ajunse din urmă. Ziua bună, îl salută munteanul când fu aproape. Ziua bună, răspunse Giorgu. Munteanul arătă cu capul spre cer. Vreme închisă, zise. Avea mustăți galbene care îi colorau zâmbetul. Pe mânecă avea panglică neagră. Ți s-a terminat răgazul? Da, răspunse Giorgu, azi la amiază. Mie mi s-a terminat de trei zile și uite, nu pot să vând bivolul ăsta. Giorgu îl privi cu mirare. De două săptămâni umblu cu el și nu pot să-l vând, Urma celălalt. E un animal bun, toți ai casei au plâns când l-am luat, dar vezi, nu mi-l cumpără nimeni. Giorgu nu știa ce să răspundă, nu se ocupase niciodată cu așa ceva. Am vrut să-l vând înainte de a intra în turnul de veche, povesti munteanul. Am nevoie de bani, băiete, și dacă nu-l vând eu, n-are cine să o facă, deși de acum nu prea mai am speranțe. Dacă nu l-am vândut în alea două săptămâni cât am fost liber, cum o să-l vând acum când umblu numai noaptea? Nu? Ce spui?" Așa e," spuse Giorgu, "-o să-ți fie greu." Fixă cu privirea bivolul negru care rumega liniștit, inexplicabil prin cap îi trecură cuvintele vechi balade a oșteanului, ce lasă cu limbă de moarte. Salută-o pe mama, măicuța mea blândă, și bivolul negru spune să-l vândă. De unde miești, ești îl întrebă munteanul. De la breziv tot." Nu-i departe. De mergi cu spor, diseară ajungi. Dar tu?" Oho, eu sunt de departe, din steagul Crasnicie." Giorgu scăpă un floierat de uimire. Într-adevăr, de departe. Până să ajungi acasă o să-ți vinzi bivolul cu siguranță." Nu cred, făcu celălalt. Singurele locuri unde l-aș putea vinde de acum sunt drumurile jurate, dar astea sunt puține." Giorgu îl aprobă din cap. Uite." Dacă drumul ăsta ar ține așa până la răspântia cu drumul mare al steagurilor, atunci da, l-aș vin de precis. Dar el se termină ceva mai încolo. Drumul steagurilor e pe aproape? Nu-i departe. Ăla mai zic și eu drum. Câte nu vezi pe el? Adevărat, omul vede pe drum câte și mai câte, zise Giorgu. Odată mi s-a întâmplat să văd o trăsură. O trăsură neagră cu o femeie frumoasă în ea îl întrerupse celălalt. De unde o știi?" strigă Georgu. Am văzut-o aseară la Hanul Crucii. Și ce făceau acolo?" Ce făceau? Nimic." Trăsura era trasă dinaintea Hanului. Surugiul își bea cafeaua. Dar ea, Munteanul Zâmbi, era înăuntru, de două zile și două nopți închiși în cameră. Așa spunea Hangiul. Ei, frate, femeia era frumoasă ca o zână. Te ucidea cu ochii, nu alta. Aseară i-am lăsat acolo. Astăzi or fi plecat. De unde știi? Așa zicea hangiul, mâine să plece. Auzise și el de la surugiu. Câteva clipe Giorgură se ca trăsnit. Privirea îi scormonea caldarâmul. Și încotrole era drumul, întrebă precipitat. Montanul arătă cu mâna înainte. La o oră de aici drumul pe care mergem taie drumul steagurilor. Pe acolo or să apuce cu siguranță dacă n-or fi și trecut. Alt drum n-au. Giorgu privi în direcția arătată de muntean. Celălalt îl cerceta cu nedumerire. Dar tu, ce ai cu ei, băiete?" întrebă. Giorgu nu-i răspunse. La o oră de aici," repetă în sinea sa. Ridică ochii pentru a găsi stropul de soare printre nori. Mai erau cel puțin două ore până spe seară. Niciodată nu fusese atât de aproape de ea. Zâna se oferea privirilor sale." Fără asta mult pe gânduri, ba chiar fără a l asculta pe celălalt, o pornica din pușcă spre locul unde, după spusa munteanului cu pivol negru, se încrucișau cele două drumuri. Trăsura vorpsilor lăsă în urmă cu la platoul. Pe înserate apărură la orizont acoperișurile orășelului, vârfurile celor două minarete și clopotnița singurei biserici. Besian Vorbs își apropie fruntea de geam. Străduțele minuscule dintre clădiri, aparent caragioase, se umplură de imaginația lui cu oameni, cu slujba și subprefecturii ce își duceau hârtiile la judecătoria de pace, cu dugene, cu birouri somnolente și patru-cinci telefoane vechi, singurele telefoane din oraș prin care circulau cuvinte banale, multe întretăiate de râgâieli. Își imagina toate acestea și deodată lumea aceea spre care se îndrepta și sepăru groaznic de palidă și decolorată în comparație cu cele lăsate în urmă. Și totuși gândi cu tristețe, eu aparțin lumii acesteia impersonale și poate că astfel fiind n-ar fi trebuit să urc în rafș. Rafșul nu a fost creat pentru muritorii de rând, ci pentru titani. Hornurile orășelului creșteau treptat, cu capul sprijinit de rezemătoarea canapelei, Diana stătea nemișcată. Besian vor să a avut impresia că duce acasă doar conturul soției sale, în vreme ce ea însă își rămăsese undeva departe, printre crestele munților. Străbăteau acum câmpul gol, de unde își începuseră călătoria cu o lună în urmă. El privi încă o dată înapoi, vrând să vadă, poate pentru ultima oară, platoul. Munții se depănau din ce în ce mai inconsistent, îndepărtându-se tot mai mult în singurătatea lor. O negură albă misterioasă cădea peste ei, ai doma cortinei peste drama abia sfârșită. Exact în momentul acela, George mergea cu pași mari pe drumul steagurilor, în care ieșise cu o oră în urmă. În aer se simțea prima clătinare a amurgului când auzi un strigăt aspru venit dintr-o latură. Giorgu, salută-l pe zev, crucii, cu o mișcare smucită, mâna dădusă smulgă pușcate pe umăr, dar gestul acesta se contopi cu restul cuvântului, jumătatea numelui urât ce sositul bure tulbure în conștiința sa. Giorgu văzut pământul mișcându-se, apoi drumul se ridică furios în picioare, izbindu-l în față. Căzuse. Pentru o clipă lumea a surzi complet, după care, în liniștea aceea, se auziră câțiva pași. Simți cum două mâini făceau ceva cu trupul său. mă cum trebuie, își zise. Tot atunci un obiect rece, probabil țeava puștii, îi atinse obrazul drept. O, Doamne! chiar cum cerea canonul. Încercă să deschidă ochii, nu pricepu, îi deschisese sau nu, în locul chipului ucigașului zări doar câteva pete albe de zăpadă netopită și printre ele bivolul negru pe care țăranul nu reușise să-l vândă. Asta e tot, își spuse, și poate că trebuia să se sfârșească mai demult. Auzi pașii, îndepărtându-se și se întrebă a cui să fie oare. Îi se păreau cunoscuți da, îi cunoștea bine, la fel și mâinile ce-l i se părură cunoscute. Sunt chiar pașii mei, își zise. În 17 martie drumul spre breziv tot. își pierdu cunoștința pentru o clipă, după care auzi din nou răsunând pașii aceia și iar îi se păru că sunt ai lui. Era chiar el și nu altcineva cel ce alerga, lăsându-și în urmă, întins în mișocul drumului, propriul trup pe care tocmai îl ucisese. Decembrie 1978